Він узяв її обіруч за голову і, міцно стискаючи в долонях, притягнув її впритул до свого лиця. Хто ти така? Раптом спитав злою підозрою, чого ти шукаєш у мені? Що це авантюра? Тобі жаль мене? Чи, може, ще полюєш за емоціями? Я питаю тебе, «Чого тобі треба від мене? Чого знову прийшла?» Неля, заскочена такою непередбаченою зміною настрою, зразу наче б злякалась. Але тепер вдивляється в нього закоханими, затуманеними щастям очима, які просять «Ще, ще, хай буде біль, хай буде образа, хай не заслужена кривда, аби тільки це від тебе». Аби лише не твоя байдужість. Не знаю. З ніяковою щирістю признається Неля. Не знаю. Правду кажу. Мені здається, що тепер твоя доля – моя доля. Він пускає її голову з своїх рук. Починає кусати собі нігті. І це прийму від тебе, хоч мої помліли б від таких манер потім ніжно бере Нелю за плечі і повертає до тьмявого світла під стелею. «Яка ти все ж таки гарна, але ти якась ненормальна дівчина!» Той високий у брудному лахмітті кістяк нагло валиться їй на плече, щоб приховати там свої ридання. «Не дивись, прошу тебе, не дивись на цю дурну пику!» «В нас з освітленням погано, і тому, коли хвилююсь, очі пасують, і нерви до біса розгулялись, розумієш?» Неля підтримує долонею його велику голову і мимоволі робить спостереження для себе. «Все брудне, здається, розміром більше. Відчуває велике бажання, вірніше, непереможну потребу сказати...» що вона вдячна йому за те, що він взагалі появився в її житті. Була сіра, безнадійна пустка, і раптом у цій пустці засвітився вогник. Люблю його, бо я йому безмежно вдячна. Любов, передусім, вдячність. Дякую, що ти на світ народивсь. Дякую, що ти живеш в один час зі мною. Дякую, що я знайшла тебе. Дякую, дякую, дякую. Як це не по-людськи, схлипує він, що ти така чиста, така прекрасна допіру в цьому, в цьому проклятому місці з'явилась до мене. Так пізно. Я почуваю, зніяковіло підвів голову, що для тебе я міг би поетом стати, але й це запізно. Він говорив повільно, надумуючись, ніби чужою мовою, яку досконало вивчив по підручнику Неля вгадує, що він у своїм ув'язненні мусив багато чого позбутися з того, що було ним засвоєне на волі Напевно, вони тут користуються вульгарним жаргоном, і йому тепер важко культурно будувати речення Ось він стоїть перед нею і не знає, що робити з руками після того, як зняв їх з її плечей. Найгірше, що я до цього часу не знаю тебе. Романик збрехав, романик збрехав. І тому не можу уявити собі, як ти, наприклад, ходиш по вулиці. Хоч мені здається, що я колись уже бачив тебе, мусив бачити». Але нічого не пам'ятаю. Надходить на мене страх, що я плутаю тебе з кимсь. Я говорю дурне, а ти не дивися. І мене це мучить, і я мушу конче знати, чого ти приходиш до мене. Що це за фантазія? Тобі нудно, і ти шукаєш пригод, так? Але потім котрогось дня передадуть мені від тебе записку, що тобі вже відхотілось забави, що ти помилилась. А ти знаєш, у моїх життєвих обставинах це було б рівнозначне моральній смерті. Хоч чого варте моральне життя, коли на тебе чигає фізична смерть? Моя велика помилка, та яка до дітька помилка? Моя трагедія в тому, що я за життя не знав тебе, а мені брутальним рухом відслонив їй чоло, не випускаючи волосся з кулака. А мені нікого не треба було, крім тебе. Ні, не так, не думай так. Мені тепер взагалі не треба було знати, що ти є на світі. «Нікого мені не треба було!» «А ти прийшла, відшукала мене і забрала те єдине, що я ще мав, спокій!» «Я ж уже відтяв себе від живих!» «Я погодився вже серйозно, не для пози, що я по той бік!» «А ти прийшла і, як того конаючого, знову повернула до життя і мук!» «Навіщо ти це зробила?» Чому в очах сльози? Невже ж він нічого не знає про те, що йому готує романик? Тоді він нічого не знає і про мене, про мою роль у цій грі. Але мені організація не дала права говорити з ним про це. Можливо, він навмисне перед сторожем так зі мною поводиться. Мовчатиму. Щоб там не було, «Мовчатиму». «Ти розумієш?» Пускає її волосся, приклавши його до губ. «Мені боляче про це говорити, але я не знаю навіть, як твоє ім'я. Неля – це звучить як мелодія. А як насправді у метриці?» «Неонілія Марія». «Селяни теж греко-католики». Але в нас немає подвійних, потрійних імен. Це польський вплив? Можливо. Ревнощі за зміст щоденничка, за його найперше безумне кохання до Орисі Лісної, знову починає шарпати Нелине серце. Не могла стриматись. «Ти повинен знати?» Завагалась, звохчила язиком губи і докінчила – ти повинен знати, що ми з тобою навіть посвоячені до деякої міри. Ми, зрадів і водночас засумнівався. Ми з тобою? Яким чином? Та цього не може бути. Ти ж бачила мою маму. Я селян, а ти? Не хотіла болю для нього. Мусила лише знати, наскільки Орися відійшла в тінь в його житті. Орися Лісна вийшла заміж за мого кузена, Славка Ілаковича. Вийшла заміж? Так розгубився, що почав щось шукати очима по підлозі. Коли? І вже по шлюбі. Чому ніхто не дав мені знати? Був розчарований, скривджений, обійдений. Не могла відповісти йому нічого заспокійливого. Сльози капали їй з очей, хоч дивились прямо, не змигаючи. Не зразу побачив, що Неля плаче. Досить невміло він притягнув її за руки до себе. «Чого ти плачеш, мавко?» «Яка я тобі чужа! Яка страшенно тобі чужа!» Брудною рукою навіть літ по-сільськи витер їй очі. Ти мені рідніша, ніж ти думаєш. Ти ненормально, та що я буду тобі говорити? Ти непристойно, коли хочеш знати, стала рідна мені. Ти моя велика... От, ляснув пальцями, забув словечко. А, ти моя велика рекомпенсата в житті. Та ти знаєш це? До всього треба звикнути. Мені теж треба звикнути, що ти є в мене. А Орися? Що мені до того? Я навпаки. Не маю нічого проти, що Орися нарешті зловила собі чоловіка. Але чому? Ти, пробач, кажеш, що то твоя рідня. Але чому якраз Ілакович? Чим він узяв ту панну? Не про це йдеться, але я. Дурень я, от що. Я все ж таки вище шацував Оришку. Повинна була, бодай, дати знати мені, що вискакує заміж. Тільки і всього. Та не будемо про це. Не будемо. Неля звернула мову на адвоката. Призналась врешті, що прийшла сюди заради нього. Знову зробила йому боляче. Скривився, як дитина, до плачу. А я думав, що ти мене захотіла побачити. Який ти несправедливий. Я завжди хочу тебе бачити. Але я просто не надіялась. Побачення дістала випадково. Я прийшла в суд, щоб поговорити з адвокатом. Мені не треба адвоката, наїжується. Знову чужий і далекий. Не дивиться на неї не помічає її біля себе, неуважно, відсутнім поглядом розглядає цимбру. Неля просить, вона дуже просить погодитись на адвоката, а водночас думає, а кошти, господи, звідки кошти? Може організація, Романик, Славко Ілакович, може випишуть когось з відомих адвокатів зі Львова? Якої думки про це він, Маркіян? Маркіян тієї думки, що вирок йому був зумовлений ще тоді, коли поліцай наклав йому наручники. Який би захист не дали йому, однаково вироку ніхто вже не відмінить. Зрештою, в дуже рідких випадках і то підозрілих трапляється, що захист витягує когось у політичному процесі. По-друге, ті славетні адвокати, і він назвав три прізвища, що часом люблять і безкоштовно виступати у політичних процесах, не є такими вже непорочно безкорисливими чи аж такими патріотами, як Нелі здається. Такі їхні виступи – це перш за все вдячна нагода для реклами. Розуміються, зрештою, і прокурор, і присяжні. І тому, аби Неля знала, і прокурор, і суддя, і менш наївні з присяжних сприймають ті бучні оборонні промови як виступи акторів на сцені. Не розуміється на них хіба що частина публіки отакі наївні, як Неля, які охають та ахають з приводу тих знаменитих виступів. Ні, він категорично проти того, щоб йому давали адвокатів. Можна пошанувати його останню волю. Він через нелю просить пробачення у публіки, перепрошує у громадськості, що його процес буде нецікавий, бо він для цього давно фініта ля комедія. А ти чого знову плачеш? Яке свинство – що мушу коротати тут свій вік. Мені треба було б, хоч здалека, охороняти тебе від злих вітрів. Ти моя квітко, не плач маленька, бо я не знаю, як поводитись, коли дівчата плачуть. Орися теж раз плакала, тут, безнадійно похнюпив голову тут уже не плачуть. Я тобі говорив, що для тебе міг би я і поетом стати, коли б не оте прокляте запізно. Незграбним, ніжним руком гладив її по голові і спині. Не в'яжи своєї долі зі мною, сказав вітер плакучий вербі. В мене характер поганий. Сьогодні я тут, завтра там очі не висихатимуть тобі від сліз, моя хороша. Що ж, відповіла плакуча верба, я створена для того, щоб плакати, і коли вже проливати сльози, то бодай за милим серцю. То про мене спитала солодкою, робленою наївністю Неля. Прощаючись, не знала досі Неля, що поцілунки можуть мати солоний смак. Неля все ж таки зуміла шепнути Маркіянові, що в неї була попередня розмова з романиком. Розуміється, без всякого пояснення, бо тюремний сторож, хоч і з кислим виглядом, не спускав з них ні ока, ні вуха. У відповідь Неля почула. «Йому можеш абсолютно вірити» не могла зрозуміти, чи ця фраза стосувалась загальної характеристики романика, чи, може, була подана їй як гасло для її участі у допомозі, якій йому Маркіянові. Поверталася Неля додому обнадіяна, сповнена добрих намірів, коли випадково, знову ж таки, чи дійсно випадково, наткнулася на романика. Вийшов навпроти неї з провулка, розхристаний, заболочений. Де він болото знайшов при такій погоді? З перекривленою краваткою, неохайний якийсь, ніби ночував не в постелі, а десь під мостом. Саме тоді повідомив її, що з нею буде бачитись хтось у справі Маркіяна Івашкова. Досі кожну можливість звістки про Маркіяна – Нелі сприймала як заповідь болючої радості, а цим разом відчула, як страх підняв тривогу у всьому її нутрі. Незважаючи на запевнення Маркіяна, не довіряла Романикові. Аби втратити довір'я до людини, не потрібно, щоб вона двічі обманула нас. Для Нелі, наприклад, цілком вистачило того, що Романик збрехав їй, Ніби Маркіян Івашків захоплювався нею ще перед ув'язненням. Справді, хіба, щоб розпізнати в людині злодія, не вистачить того, щоб вона раз позізла своєю рукою до нашої кишені? Неля сподівалась, що другого чи третього дня незнайомий дасть знати про себе. Попередила Мариню, що можуть питати її, Нелю, Натякнула злегка Олені і Зоні, щоб не були надто здивовані, коли незнайомий мужчина завітає у хату. «В якій справі?» – хоче відразу знати Зоня. «Не знаю. Здається, йдеться про якусь посаду для мене чи що?» – дуже неохоче сказала неправду Неля. «І ти говориш про це так байдуже?» – з підозрою спитала Зоня. Вся ота Нелина посада видалась їй просто неправдоподібністю. Була певна, що Неля говорить неправду, але не могла здогадатись, що під цим ховається. Незнайомий не з'являвся. Неля перестала показуватись на вулиці. Хотіла зустрітися з ним вдома, боялася того невідомого. Коли іноді все ж таки доводилось їй у присмерках повертатись додому, то обминала кожний темний завулок, де він міг чигати на неї. Бувало і таке, що, прийшовши до хати, відразу ставала неспокійною. Здавалося їй, що він був і стероризував домашніх, щоб мовчали про його прихід. Допитувалась у Марині. «Ніхто не питав мене? Направду ніхто? Може, приходив, а Мариня забула?» «Ну, кохай Мариня добре пригадає собі. Ніхто не питав про мене?» Мариня сердиться і собі скоса поглядає на Нелю. «Панунця так причепилась до мене, що я вже не знаю. Або панунці щось привиджується, або я, дорешті, здурніла». Як то може бути, щоб якийсь мужчина приходив до нас, питав про панунцю, а я забула? Неля дає собі клятву. Якщо і завтра не зустрінеться з ним, то піде до романика і візьме свою згоду назад, доки можна її за ніч водити. І якраз Саме цієї днини той перестрів її на вулиці. Неля ніяк не може пригадати собі початку тієї зустрічі. Пам'ятає момент, коли їй на зустріч ішов яскраво-зелений піджак. Очевидно, проминув її. Але як він знову потім опинився попереду неї, не може ніяк второпати. Пан Неля спитав негалицькою вимовою. Може, був воленяк? Не зняв капелюха, а лише торкнувся його. Які вони всі невиховані. Може, пройдемося в парк? Ні, і він скоріш циган, ніж воленяк. Нелі взагалі не подобаються жагучі брюнети з темно-оливковою шкірою лиця і коричневими губами. Великі чорні очі не завжди мусять бути красивими. Бувають серед них. І вульгарні, дебела фігура ледве вміщується у куценький костюмчик, тому яскраво зелений колір якраз для конспірації. Неля просить у душі Бога, щоб ніхто не побачив її з тим циганом. Не вміла б пояснити свого знайомства з ним, а сказати правди немає права. В парку і він відразу прямує в бічну алею між плакучі верби. Зелень тут така свіжа, що аж не зелена, скоріше жовтава. Молоде листя пахне терпко весною. Інакше не можна сказати. Розтерти в пальцях молоденьке липке листя, булка, клена, берези чи верби, у всіх них такий самий весняний запах хлорофілової зелені в суміш з вологим видихом землі. Досить високі і стрункі, як на свою породу, верби замітають віттям молоду траву. Така справа бубонить над вухом циганський голос. Я буду говорити, а ви слухайте і не протестуйте. І ще раджу вам, як найменше допитуватись Такий стиль нашої роботи. Маєте. Придивіться добре до цих фотографій. Подав їй кілька аматорських, замазаних фото якогось чоловіка. Неллі здавалось, що дуже подібного до нього самого. Усміхайтесь, когось несе чорт. Неля виконує наказ. І як? Пізнали при очній ставці... «Не знаю, сумніваюсь». «Що?» – рявкає той. «Неля інстинктивно оглядається, де ділась бабуся, яку чорт ніс». «Що? Ви прийшли сюди в цю, цю бабки бавитись?» «Придивіться добре. Пролупіть очі, як належить. Зверніть увагу на ніс. Він на кінці роздвоєний». На фотографії не видно цього. А ви мовчіть. Хай вам вистачає того, що я говорю. Очі в нього асиметричні. Ліве трохи менше від правого. Якого ще вам дітька треба? Яких ще спеціальних прикмет? Прізвище? Шифлюзований. Чули коли-небудь? Так. Знайомий, значить? Ні. Ви хочете сказати, що вам ніхто не представляв його? Та так. А ви забудьте про свої панські вітребеньки. Богдан шифльований. Але ви це прізвище мусите забути. Ви раніше ніколи не бачили його? Як не бачила? Він же ходив до гімназії в нашому. Він ходив у нашому до гімназії, може і бував у вашому домі. Ба навіть ночував у вас, а ви його не бачили, зрозуміло? 8 жовтня ви були на німецько-польському кордоні, на Шльонську, на станції Рабіце. Запам'ятайте собі цю назву. Писати не треба. Так. Повторіть. Неля слухняно виконує наказ. При вас був. Великий важкий жовтий портфель з револьверами. Шифлюваний теж там був, але ви його не знали, хто він і звідки ля. При ньому теж був портфель, але менший за вас. Він стояв спиною до виходу, ви лицем, тому ви перша побачили поліцію. Ви теж перша зорієнтувались у небезпеці, що вам загрожує». «Ви звернулись до незнайомого вам шифльованого з проханням хвилинку потримати, тільки-но ви передали йому свій портфель, як поліція накрила його, ясно?» «Ні», – вистогнала Неля, – «я не зовсім уявляю собі...» «То що, ви якась тупа? Що вам не ясно? Чого ви не можете уявити собі?» Чому поліція тоді не забрала й мене? Міг хтось бачити, як я йому передала великий важкий портфель. Щастя ваше було, що ніхто не побачив. Запам'ятайте собі ще гасло, яким доведеться вам користуватись. Ви говорили гутентах, вам відповідали «По-німецьку не розуміємо". Револьвери ви мали вручити Важкові. Неля стрепенулась. Той помітив відразу. Ов панна ще й нервова. Нічого, ми вам скоро вилікуємо нерви. Я, я хотіла сказати, що тут не ув'язка. Івашків на той час уже давно сидів у тюрмі. Вас це не обходить. Маєте говорити так, як вам кажуть. Івашків спрятував підтвердить вашу співпрацю з вами у минулому. А Івашків знає, що я співпрацювала з ним. Я б вам радив менше допитуватись. Поза тим, на зізнанні будете категорично заперечувати вашу співпрацю з Івашковим. Зрозуміло? Шифльований на очній ставці вкаже на вас. Вас заарештують. Вас можуть і засудити, а може і не засудять. У вас така дурнувата фізіономія, що можуть вам не повірити і не засудити. Якщо вас не звільнять на суді, то ми визволимо вас з тюрми. Шифльований буде цим разом врятований, бо не буде прямих доказів його вини. Потім відіб'ємо у поліції Івашкова. Коли вестимуть його суду. Він виступатиме як свідок у процесі шифльованого. Тоді обоє через рабіце махнете за кордон. Ви, здається, Мацесенку собі. Відчуваєте симпатію одне до одного. закурив. Потім простягнув нелі пачку цигарок. Не курите, шкода. Цигарка заспокоїла б вас. Хочу ще вам нагадати, що за зраду куля. От так поміж очі. Підсунув їй кулак до очей. Хоч і які вони у вас гарні. Тепер помрійте собі, а я піду. Він по-батярськи помацає капелюх ззаду, прямує до огорожі, розсуває дріт, нагинається, і як-то вузький костюмчик не тріскає на ньому, обтрушує штани і вже на вулиці серед людей. Неля одна з плакучими вербами. Набруднять собі коси, коли отак местимуть ними землю. Як же ж потім розчешуть їх перед сном? Що за нісенітниця чіпляється її голови? Ні, це так страх заговорює їй зуби. Дурниці, Нелі не страшно. Страшно було в ту ніч, як вмирав татко. Страшні були очі Сулімана на кінській. Тепер нічого їй боятись. Сказано, вони вб'ють її лише в тому випадку, коли вона зрадить. Неля не видасть. Буде виконувати всі їхні накази. Потім втече з Маркіяном за кордон. Навіть коли не вдасться затія з визволенням Маркіяна, їй однаково в тюрмі буде спокійніше, ніж на волі. Ділитиме долю з Маркіяном і не бачитиме безбородька. Не потребуватиме сплачувати собою Катеринині борги Суліману.